Раньє кинувся в класицизм, Верхарн у демократичний ідеалізм, а решта не знає, на яку ступить. А наш пан Городецький про щось таки добре відає. Він не хитається, а пручається, бореться з якоюсь силою, біжить від своєї ж думки. Але що чи хто його переслідує і чому? Його переслідує і гнетить водночас власний гонор, підсумувала Ольга Петрівна. Пан Владислав надто модерний, модний, затятий і гоноровий. Ні, чогось важливого ми таки про нього не знаємо, похитала головою Леся. Нарешті Настав день, коли друга професійна експертиза у складі цивільного інженера і архітектора безсмертного, професора політехнічного інституту Кобилєва і міського архітектора Братмана, встановила, що Владислав Городецький зовсім не причетний до нещасного випадку, що стався на будівництві Миколаївського костелу підписку про невиїзд із Городецького зняли і карну справу закрили. Сім'я архітектора зітхнула з полегкістю, а сам Городецький несподівано чітко усвідомив, що смерть молодого робітника не випадкова. Ні, вигадкою, уявою перевтомленого розуму Городецького такий висновок Аж ніяк не був. Архітектор відчував правдивість цього твердження кожною клітиною. Неспішне зведення собору на Великий Васильківській після смерті Юхима Кевліча геть уповільнилося. Кошти на спорудження наче й надходили. Та справа незрозуміло чому просувалася ледь-ледь. Власне, такі темпи будівництва лише на сторонній погляд могли видатися незрозумілими. Городецький бачив усе, що відбувалося з ним і довкола нього, і зовсім в іншому світлі. Науковці міста обговорювали нововідкриті Європою таємничі ікспромені, котрі роблять. Невидиме, видимим, можуть проходити крізь стіни і навіть показувати кістяк живої людини, не зачіпаючи її тканин. Чистий кінематограф від науки, якась чудернацька фільма. Владислав мало розумівся на фізиці. До речі, він навіть свого часу навчаючись у славетній санкт Петербурзькій академії мистецтва отримав оцінку задовільно за знання архітектурних стилів. Смішно те згадувати нині, коли будь-який відомий світові стиль споруд він може підкорити собі, перетворити на власний, зберігаючи водночас його упізнаваність питомі риси. Проте деякі речі довкруж останніми роками він бачив ніби завдяки отим дивовижним ікспроменям. Він бачив, а інші – ні. Городицький розумів, що гість із його снів робить усе, щоб загальмувати зведення храму. Вбивство? Так, пане Владиславе, вбивство – Зізнайся, принаймні собі, вбивство не тобою, а через тебе і для залякування тебе нерегулярне надходження, начебто повністю зібраних для будівництва костелок коштів, а відтепер і лінощі. Ні, не лінощі, а така робота будівельників, про яку кажуть, як мокре горить. То все ланки одного ланцюга. Городецький усвідомлював себе як запальну рішучу людину.